Відбувається відстороненість в якомусь сюрреалістичному плені, ніби задушений поспіх хтось волочив за ноги у траву, крізь розчахнути нас крізь ребра, погляд проходячи повз власне я викривляється в гримасі, чиє обличчя він намагається пригадати в мені з тих, що теж проходили повз, а може це й було моє я, що викривляло когось. Я справді намагаюсь пристойно із себе виходити в світ, та що не надійнеш, рукавина виріз, комір на зашморг, провести б розкопки на території душі, чи справді нам подарували цей крадений вогонь, підпаливши наші голови. А серце, мов, дитина хоче втекти, гуляючи по небу, і я за ним, не мов, ланцюг, якого загубив звільнений собака». Я бачу фрески очей, але не знаю, чи плачуть вони. Я знаходжу вишні губ, але не знаю, чи мають вони смак поцілунків. Я торкаюсь грудей і відчуваю сховану в молоці ласкавість рук, що махають мені, прощай. А серце, Господи, де мені знайти серце? Я встигаю сказати «люблю тебе», «люблю». І чую, як даленіє за нею мій голос, як повертається луна, і знову, і знову повторюється моя доля. Отак я лежу у високій траві, дивлюсь на небо і закохуюсь кожну хмаринку. В кривизні мовних дзеркал – це не вівісекція екзистенції прибульця. Люди добрі – це моє життя, це якби собака писав про собаку. Він не може не вити, не смердіти псиною, бо й душу він може знайти лише там, де ви викидаєте сміття».